А посаду отримала сіра нікчемність, і не виключено, що хабарник, і інтриган. І ви пішли зі школи, з гордо піднятою головою. Вас просили, благали повернутися, адже, переконаний, без вас уся робота завалилася, однак ви не простили їм. Я не помиляюся? Вона дивилася на нього з підозрою, немов зважуючи, чи не провокатор він. Георгій, відчувши її настрій, поспішив запевнити – «Не переживайте, я не провокатор. Просто я пережив кілька днів тому подібну ситуацію. До речі, також прогорів. Вона мовчала, її татарські вилиці ледь помітно рухалися. Я просто хотів вам продемонструвати, що на горі відбувається таке ж саме, як внизу. Хіба що боротьба за виживання є жорсткішою і жорстокішою, і цинічнішою, оскільки чим вище, тим шматок, за який борються, ласіший, хоча має він універсальну назву «Влада». Нарешті вона підняла голову і втупилася кудись у вікно, глибоко замислившись. Георгію було ніяково. Він долив у келихи вино, мовчанку порушив Георгій менший. «Ма, можна я погуляю?» Жінка повернула до нього голову і невидючим поглядом подивилася на нього. «Ма, я ненадовго», – просився син – Єва немов прокинулася. Подивившись на гостя, вона сказала тихо. «Однак тоном, який не терпів заперечень? Я хочу, щоб ти побув з нами!» Георгій відчув незручність становища. Може, не слід було йому так вічі нагадувати Єві і про школу її, або говорити про владу. Однак, здається, вона вже оговталася. «Я приготую ще чаю!» – встала вона і вийшла на кухню. Він терпляче чекав, за заточними, виваженими рухами господині. Вона змила кришечки зі скатертини, позбирала брудний посуд і принесла три чисті чашки з блюдцями. Потім принесла розеточку з печивом власного приготування, маленькі хруські палички, посипані кмином, і Георгій завмер. Ні, цього не може бути, сказав він собі. Він подивився благальним Маже собачим поглядом на господиню і спитав по-дитячому невпевнено. «Можна подивитися?» І показав на цукерничку, в якій лежали кубики цукру. «А вже ж, сказала вона легко, – і додала. «Колись я купила її на Блошиному ринку, на сільному базарі у одного старого чоловіка. Він казав, що ця річ належала аристократам. Не знаю, можливо, гарна річ». «Старовина, я такі речі люблю, я віддала за неї шість гривень», – Георгій почервонів. Гаряча хвиля задала йому груди, він упізнав цукерничку. Це була одна з тих фамільних речей, які зникли з їхнього дому після маминої смерті. Зараз він подивиться на її дно зі споду і побачить – зроблено в Японії. Колись дядько його діда привіз її з далеких морів з Японської війни. Японська, випереджаючи події, сказала Єва. Дуже гарна річ, хоча на перший погляд, простенька. Він продовжував мовчати. Найвишуканіші речі якраз і є простенькими, говорила вона. Георгій прислухався до її голосу. Він був низький і тихий. Він був шовковий. Липинський розгубився. Такий збіг стався з ним уперше. Спершу малий Георгій біля хлібного рундучка, потім у ботсаду, тепер ця цукерничка. На порозі, прощаючись із Євою, він ще раз запросив її на вечерю в ресторан. Вона завагалася. «Я ж вам казала, я сто років не виходила на люди. Дякую за запрошення. Я подумаю, якщо дозволите, я вам зателефоную». Георгій прийшов додому у піднесеному стані, він приліг на ліжко, заплющив очі і спробував відтворити образ Євдокії, її маленьку ходу поставу. Смагляв шкіру, ледь помітний східний колорит. У кожного чоловіка в житті є перша жінка – Єва, і не обов'язково вона з'являється на початку життя. Вона може зустрітися йому в середині життя в кінці, або взагалі не зустрітися. Георгій відчув, що він її зустрів. Від цієї думки стало тепло і приємно. Він уперше за багато днів заснув спокійно. Зненацька його розбудив телефон. Георгій зирпнув на годинник. Перша ночі на автовідповідачі почувся Денисів голос. «Жорже, я під твоїм під'їздом». «Я знаю, що ти вдома, тут твоя машина. Відчини мені!» Георгій знехотя підвівся з ліжка, попрямував до дверей і впустив друга. Вони сиділи на кухні. Денис курив. Георгій не насмілився перечити йому. З Денисом справді відбувалося щось погане. Денис дивився на нього запаленими очима, а руки в нього трусилися. «Слухай, старий, ми з тобою давно вже знайомі». Я маю до тебе одну делікатну справу, почав він хрипло. Хоч ми й не найближчі друзі, однак лише ти мені можеш щось порадити. Він почав м'яти свою спітнілу чуприну. Одне слово, я потрапив у халепу. Скочив у гречку, легковажно пожартував Георгій. Не з моїм щастям набагато гірше, набагато. Георгій уважно на нього подивився. Денис був знервований аж занадто. Словом. Я випадково? Ні, брешу, не випадково. Словом, я загубив один документ. Думаю, у мене його викрали через мою звичайну неохайність. Георгій закліпав. Той що, усі ми ще згубимо? Ти не розумієш. Це був документ одному примірнику. Там йдеться про честь гаранта. Той що, поняття честь гаранта вже давно не існує? Ти не розумієш. Я ж фаворит. Вірніше, був ним. Георій не на розсердився. Турбувати його серед ночі з такою дурнею. «Слухай, Денисе, не роби з себе великомученика. Ну, вийшов з фавору. Подумаєш, за два роки перевибори станеш фаворитом іншого президента. Ти ж усі часи і при всіх правителях виживеш».